Ніхто за весь день і не попитав його. На селі вже обробились, насунуло в город порубків, робітників було більш ніж роботи. Не дотовпишся. Роман був не ївши до вечора. Не ївши, пішов і ночувати туди, куди й вчора. Але як він підійшов до театрової шопи і побачив темну сцену, мов велику роззявлену пащу, його обняло холодом. Згадав, як він мерз минулої ночі. Тоді ж хоч не голодний був, а тепер обняла його безнадія. От так поневіряться, мучити. І через що? Тільки через те, що брати не схотіли йому віддати його ж добро. Ну, так він сам його візьме. Годі вже. Він уже не думав більше ні про грі, ні про страх, він був голодний. Повернувся і пішов швидко-швидко на другий кінець города. Туди врівчики. Другого дня вранці Роман іще спав у Ярушовій хаті, як рипнули двері, і в хату всунувся Патрокол Хвигуровський. Поважний тезко-грецького героя, мав сьогодні обличчя... Відчастіше, ніж звичайно, бо під лівим оком процвітав у його величезний синяк. — Де це? — кивнув на синяк Ярош. — Ат! — нехотя відказав і махнув рукою. — Чи не Левона? — Левон? То був таємний шинкар і помічник усяким злодіям, щоб його збиралися пити. — А тож ж, де хіба є такі скажені? відповів питанням Патрокол. — Дожно оп'ять з левдиком. — Хм, не з яким же дияволом? От казав Хвигуровський, ходячи по хаті туди-сюди. — Сто чертове опудало сміє сикатись? Ну я ж мой дав. Проходячи про Романа, спляче оморгнув на його. — А що, не казав я? — Тот уже ходім лише усіни. Вийшли. — Сам прибіг? — Сам, вчорашнього дня. — Що ж він каже? — Що братам одомстить? — Тільки їм, а чого другого не хоче? — Та це вже звісно. Кожен азінос думає, що тільки оцей раз, а більше вже й не буде. — Ти, мов, вчора підніс? — А вже ж! — Сьогодні дам опохмелитися. — Тільки добре дай. — Знаю плепорцію. Не гаразд переборщать, а той навечір негодящий буде. Прийому хлопців не хочу збирати, хай не знаю усіх. А вже ж, перекажи Лукашем, щоб надвечір зібралися в шопу. Хай прийдуть провулком та попідкручую, щоб йому з вікна не видать було. Я загадаю, кому що. Гаразд, отамане. Поки вони розмовляли, Роман усе спав. Дарма що ярошева жінка ходила, проз його по хаті пораючись. Знеможений утомою, голодуванням та горілкою, він спав ще довго, аж поки встав, щоб знову залити горілкою останні іскорки сумління. Надвечір того ж дня, у яроша, в старій шопі, що була колись возівнею, зійшлося п'ятеро людей, дожидаючись яроша, Посіли на старих недоламаних санях, діжках, дровах та на іншому мотлості, що їм захаращено було в озівню. Тут були Патрокол, Лукаш і ще троє обідраних добродіїв. Прийшов Ярош. — А де ж Левдик? — Хто його зна? Кудись завівся, Мабуть, п'є, — сказав високий похмурий чоловік. — Сволоч! — вилавився Ярош. — Тепер його саме нужно. — Ну, слухать хлопці приказу. Усі змовкли. Кучма, Лукаш, Семен та Кулач, на сюноч у Панасовку. — Ти, Кучма? — вдався він до того похмурого. — Знаєш Панасовку, дек ти будеш їм за отамана? Слухать його замість мене. — Ахрима бичка, багатий чорт. Четверо добрих коней, коней взявши не ведіть до Гапона, а скорей на Полтавський шлях, на Полтавщину.